індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії. 21 березня 2014 року Фірташа було звільнено під рекордну для Австрії заставу в розмірі 125 мільйонів євро. Гроші надійшли з Росії. Віктор Михайлович Пінчук, 60-го року народження український підприємець, мільярдер, меценат. Відсутність дієвого державного регулювання зумовила ситуацію, за якої приватного власника обирали не з огляду на його ефективність для підприємства, а завдяки хабарам і наближеності до певних фінансових чи політичних кіл. Очевидна загроза Монополізація окремих галузей і видів виробництва зрештою вилилась у створення могутніх олігархічних кланів і, що основне, початок у промислово розвинених регіонах на Сході України форсованої криміналізації економіки. фінансово політичні олігархічні клани в Україні формувалися за регіональною ознакою навколо найбільших промислово розвинених міст – Києва, Дніпропетровська, Донецька та Харкова. Найперше фінансово-олігархічне угруповання, яке обійняло основні керівні державні посади всередині 90-х років і втримувало владу приблизно до початку нового тисячоліття – це Дніпропетровське. Цікаво, що так званий Дніпропетровський клан виник задовго до розпаду Радянського Союзу та становлення України як незалежної держави. Ця фінансово-політична група функціонувала з 60-х років ХХ століття та мала значний вплив не лише на Україну, але й на весь Радянський Союз. Серед найбільш яскравих представників клану протягом радянського періоду генеральний секретар ЦК КПРС в 1966-1982 роках Леонід Брежнєв і перший секретар ЦК КПРС радянської України Володимир Щербицький. Примітка. Леонід Ілліч Брежнєв 1906 -1982. 1982 роки радянський партійний діяч, що був незмінним керівником СРСР упродовж 1964-1982 років. З 1968 року Брежнєв страждав на астенію, нервово-психічну слабкість та атеросклероз мозкових судин. Періодично втрачав здатність логічно мислити та член роздільно говорити. Виявичого вперше спостерігали на переговорах між представниками країн Варшавського договору перед уведенням військ до Чехословаччини. 18 серпня 1968 року. 1976 року Леніт Брежнів пережив клінічну смерть. Мав Наркотичну залежність від нембуталу, снодійний препарат, і попри тяжкий стан і проблеми зі здоров'ям, продовжував керувати країною. Політика Брежнєва запам'яталася силовим придушенням праської весни 1968-го, періодом розрядки у відносинах із Сполученими Штатами Америки протягом 1970-х, і введенням радянських військ до Афганістану 1979-го. Володимир Васильович Щербайцький, 1918-1990 роки, радянський партійний діяч, перший секретар ЦК Компартії УРСР у 1972-1989 роках. Павло Іванович Лазаренко, народився 1953-го, український політичний діяч, п'ятий прем'єр-міністр України, 96-й, 97-й, 1998-й. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти нього за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, через що 1999 року Лазаренко втік з України, був засуджений спочатку у Швейцарії, а потім у Каліфорнії Сполучені Штати Америки за відмивання грошей. Відбував покарання в каліфорнійській тюрмі. 1 листопада 2012 року достроково звільнений. Згідно з рейтингом найбільших корупціонерів світу, Складеному 2008 року Всесвітнім банком за спільною програмою ЗОН «Повернення викрадених активів» Павло Лазаренко належить до десятки найкорумпованіших державних діячів світу. До другого покоління Дніпропетровського клану, котре перебрало на себе керування країною після розвала СРСР, належить президент Ланіт Кучма та прем'єр Павло Лазаренко. На сьогодні чимало вихідців із Дніпропетровської області залишаються у владних структурах. Юлія Тимошенко, Олександр Турчинов, або входять до першої десятки найбагатших людей – Сергій Тігібко, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Віктор Пінчук. Однак говорити про сформованість Дніпропетровського клану недоцільно, і дніпропетровські політики – і дніпропетровські олігархи діють розрізнено, поодинці, не маючи достатньої політичної ваги. Формально дніпропетровський клан припинив функціонування після завершення другого президентського терміну Леоніда Кучми, хоча насправді втратив вплив на глобальні процеси в країні за кілька років до того. Дніпропетровський олігархічний клан чітких політичних цілей не мав, через що був відтиснений від влади значно могутнішим і агресивнішим угрупованням зі Сходу. Паралельно з приходом до влади Дніпропетровського клану на початку 90-х на Сході України набирав сили Донецький. Становлення Донецького кримінально-олігархічного груповання нерозривно пов'язане з ім'ям його засновника Татарина